Katsokaa ja kuunnelkaa. Krikitin mestarit. Mitä? Krikkitin mestarit. Peli, jonka te tunnette nimellä kriketti, on itse asiassa pelkkä omituinen muunnos rodullisesta muistiperimästä, joka pystyy pitämään mielikuvat hengissä mittaamattomiin aikakausien halki silloinkin, kun niiden todellinen merkitys on vaipunut aikojen unholaan. Kaikista linnunradan kansoista ainoastaan englantilaiset pystyisivät herättämään henkiin maailmankaikkeuden kammottavimpien sotien muistot ja kehittämään niistä peliin, jota ikävä kyllä pidetään yleisesti käsittämättömän tyylisenä ja hyödyttömänä. Minä itse asiassa pidän siitä, mutta useimpien mielestä te olette tahattomasti osoittaneet äärettömän huonoa makua. Etenkin se kohta, jossa pieni punainen pallo osuu krikettiporttiin on erityisen Mhm. Mm ja nuo ihmiset, jotka näitä tuolla ovat syypäät kaikkeen siihen, mitä tapahtui. Ja tuo tapahtuma vyörylähtee liikkeelle tänä yönä. Tulkaa. Seurataan heitä. Niin näette, miksi niin kävi. Ford, sinä ainakin tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Vai mitä? Mitä? Ei en todellaka. Etkös nää lukenut siitä galaktisen historian tunneilla? Ja minä istuin seuraavassa kuutiossa Jaffordin takana ja se häiritsi melkoisesti keskittymistä opetukseen. Ei sen puolen, että minä olisi oppinut joitakin melko järisyttäviä juttuja. Anteeksi kun keskeytän, mutta taivas näyttää omituisen tyhjältä ja mustalta. Jotenkin minusta tuntuu tällä planeetalla aivan kuin muuta kaikkeutta ei olisi olemassakaan. Aivan kuin olisimme täysin yksin. Ei! Grekkitiläiset eivät ole koskaan miettineet, että me olemme yksin tässä maailmankaikkeudessa. Heidän aurinkokuntansa nimittäin ympäröi pölypilvi, ja se koostuu ainoastaan yhdestä auringosta ja yhdestä planeetasta, ja sijaitsee linnunradan itäisellä äärilaidalla. Pölypilvestä johtuen he eivät ole koskaan lähneet taivaalla mitään muuta kuin omaa aurinkonsa. Öisin taivas on täysin musta. Päivällä siellä on aurinko, mutta sitä ei voi katsoa suoraan, joten he eivät katso. He tuskin tiedustavat koko taivaan olemassaoloa, aivan kuin heidän näkökentässään olisi 180 astetta horisontista toiseen ulottuva sokea piste. Syy siihen, että he eivät ole koskaan ajatelleet olevansa yksin maailmankaikkeudessa on se, että he eivät ole tienneet mitään koko muun maailmankaikkeuden olemassaolosta. Ei ennen tätä iltaa. Kuvittele, että et olisi koskaan ajatellut olevasi yksin pelkästään siitä syystä, että sinulla ei ole ollut koskaan syytä ajatella toisin. Pelkään pahoin, että se on hieman hermostuttavaa. Jotkut puhuvat sydämestä kunnioittavasti kuiskaten. Toiset taas tähtialus bistromaatista. Monet pitävät majesteetillista ja ylellistä muutamia vuosisatoja sitten artrifaktovolin telakoilla rakennettua titanikia legendaarisena ja jättimäisenä. Ja siihen on olemassa hyvä syy. Se oli sensaatiomaisen kaunis, järisyttävän kokoinen ja paremmin varustettu kuin yksikään alus, mitä nykyjään jäljellä oleva historia tuntee. Ja katso alaviite kampanja reaaliajan palauttamiseksi. Mutta ikävä kyllä se rakennettiin epätodennäköisyys talsiessa vielä lapsen kengissään, ja kauan ennen kuin tätä vaikea selkoista ja kirjoittua tieteenhaaraa alettiin täysin tai yleensä lainkaan ymmärtää. Sen suunnittelijat ja rakentajat päättivät naiviudessaan asentaa siihen epätodennäköisyyskentän prototyypin, jonka tarkoituksena oli kuulemma varmistaa, että vikojen ilmeneminen aluksen missään osissa olisi äärettömän epätodennäköistä. He eivät huomanneet, että johtuen epätodennäköisyys laskelmien näennäisvastakkaisesta ja kehämäisestä luonteesta kaikki, mikä oli äärettömän epätodennäköistä, tapahtuisi itse asiassa lähes viipymättä. Titanik oli hirviömäisen kaunis näky maatessaan kuin rannalle ajautunut Arkturuslaiden megatyhjiö valas telakan lasersäteiden verkossa, joka muodosti valtavan ulkoavaruuden sysimustaa taustaa vasten välkkyvän neulojen ja lankojen kudelman. Mutta kun se lähetettiin neitsyt matkalleen, se ei ehtinyt lähettää edes ensimmäistä radiosanomaansa SOS-ää ennen kuin sen onnistui äkillisesti ja majesteetillisesti poistua lopullisesti olemassa olevien entiteettien joukosta. Mutta kuinka ollakaan, yhden aloittelevan tieteenhaaran katastrofaalinen epäonnistuminen tehtävässään osoittautui riemuvoitoksi toisella alueella. Tällöin pystyttiin nimittäin todistamaan kiistattomasti, että aluksen lähdystä lähetettyä kolmiulotteista TV-ohjelmaa seurasi suurempi määrä katsojia kuin heitä itse asiassa oli olemassa. Ja nykyään tätä pidetään seurantatarkkailutieteen kaikkien aikojen suurimpana saavutuksena. Toinen merkittävä mediatapahtuma tuohon aikaan oli se, että Yslodinsin aurinko räjähti supernovaksi muutamaa tuntia myöhemmin. Yslodinsin aurinkokunnan asukkailla tai oikeastaan entisillä asukkailla oli Linnunradan suurimmat henkivakuutukset. Mutta samaan aikaan kuin näistä avaruusaluksista ja muista mieleenpainoneista, kuten esimerkiksi galaktisen avaruuslaivaston taistelualukset GSS-rohkea, GSS-uhkarohkea ja GSS-järjetön itsemurha-laivoista puhutaan äänellä, jota sävyttää hämmästys, ylpeys, innostus, kiintymys, ihailu, katumus, kaunaisuus, ylen katse, ja itse asiassa mikä tahansa muu kaikkeudessa esiintyvistä tunteista eniten herättää hämmästystä kuitenkin krikkit ykkönen. Ensimmäinen krikkitiläisten rakentamista avaruusaluksista. Se ei johdu siitä, että alus olisi ollut ihastuttava. Sitä se ei ollut. Se oli kasa lähes pelkkää romua. Se näytti siltä, kun se olisi kasattu talpoilla jonkun takapihalla ja niinhän se olikin. Hämmästyttävää tässä aluksessa ei ollut se, että se olisi ollut hyvin tehty, mitä se ei ollut, vaan se, että se oli ylipäätään tehty. Aika, joka kului siitä, että krikkitiläiset tajusivat, että on olemassa sellainen asia kuin maailmankaikkeus siihen, kun avaruusalus teki ensimmäisen lentonsa, oli täsmälleen yksi vuosi. Kyyttäessään itseään istuimeensa, Ford Prefect oli äärimmäisen tyytyväinen tietäessään, että kyseessä oli pelkkä informatiivinen illuusio ja että hän oli siten täysin turvassa. Jos tämä olisi ollut todellisuutta, hän ei olisi astunut jalallaankaan tuohon alukseen, vaikka hänelle olisi luvattu koko Kiinan vuotuinen riisiviinan tuotantokiintiö. Ensimmäisenä hänen mielensä pälkähti kuvaus, erittäin hotera, ja toiseksi Anteeksi, missä mahtaa olla varauloskäynti? Onko tällä vehkeellä todella tarkoitus lentää? Totta kai! Ja tu olette täysin turvassa. Sitä paitsi tämä on erittäin informatiivista, eikä lainkaan hermostuttavaa. No, mikäpä siinä? Se otan sitten porukalla. Ja niin krikkittiläisten ensimmäinen avaruusalus lähti matkaan. Kukaan ei pysty suunnittelemaan ja rakentamaan avaruusalusta yhdessä vuodessa, vaikka olisi kuinka motivoitunut. Minä en usko sitä. Todista se minulle. Enkä minä usko vielä sittenkään. Niinpä he olivatkin muutamassa hetkessä pölypilven laidalla. Läpitunkematon pimeys iski heitä kasvuihin. Ja historia keräsi voimia antaakseen krikkittiläisille kaikkien aikojen iskun. Kunnes... Alus yhtäkkiä syöksyi ulos pilvestä. Ensi kertaa elämässään krikkittiläiset näkivät maailman kaikkeuden kaikessa komeudessaan. Linnunradan jalokivi levisi liikkumattomana heidän edessään. Hetken aikaa he lensivät hämmästyksestä sanattomina eteenpäin, mutta sitten alus kääntyi paluumatkalle. Eihän tämä käy. Täysin sopimatonta. Se on tuottava. Näin siis käytiin krikkittin sodat, jotka aiheuttivat kammottavimmat tuhot koko linnun ratamme historiassa. Näin siinä siis kävi. Niinpä niin. Niinpä niin. Mitä minä teen tällä kanankoivella? Leikittele sillä, näin. Niin, yhdessä yössä krikkitin ihmiset, jotka olivat olleet viehettäviä, ihastuttavia, älykkäitä. joskin oikukkaita. Mutta aivan tavallisia ihmisiä. Muuttuivat viehettäviksi, ihastuttaviksi, älykkäiksi. joskin oikukkaiksi. Patologisiksi kansanmurhaajiksi. Ajatus maailman kaikkeudesta ei niin sanotusti sopinut heidän piirtaansa. He eivät yksinkertaisesti pystyneet sulattamaan sitä. Ja niinpä he päättivät omaan viehettävään, ihastuttavaan, älykkääseen. Ja jos välttämättä haluatte oikukkaaseen tapansa, tuhota sen. Mikä nyt on hätänä? Minä en ihmeemmin pidä tästä viinistä. No, käske tuoda uusi pullo. Se kuuluu vistromatiikan periaatteisiin. Minne me oikein olemme matkalla? Takaisin informatiivisten illusioiden huoneeseen. Katsomaan toista jaksoa. No niin, kuten te kaikki tiedätte, krikkitiläiset ovat itse asiassa varsin mukavia tyyppejä, jotka vain haluavat tappaa kaikki muut. Hitto, joinakin aamuna minusta tuntui ihan samalta. Okei, niin lienee selvää, että te ette haluaisi asua samalla linunradalla näiden tyyppien kanssa. He ovat hyökänneet jo muutamalle tuhannelle planeetalle, siepanneet raaka-ainevarastot ja rakentaneet niistä lisää taistelualuksia. Tarkoitan, että nämä tyypit ovat todella päättäneet tuhota meidät. Siltä todellakin näytti. Krikkitiläisillä oli elämässään uusi tarkoitus. He olivat muutamassa hetkessä hankkineet itselleen kaikki tarvittavat tiedot ja rakensivat häkellyttävällä vauhdilla valkoisia tappajia-robotteja, jotka herättivät kauhua kaikkien kohtaamiensa olentojen sydämissä. Useimmiten tuo kauhu oli kylläkin hyvin aikaista samoin kuin sen kokeneen olennon elämä. Robotit heiluttivat mahtavia monitoiminuijia, jotka voi säätää tuhoamaan rakennuksia, ampumaan polttavia kaiken tuhoavia säteitä tai sylkemään erilaisia granaatteja lähtien normaalitulituksesta aina maksisurma -hyper ydinpommeihin joilla pystyy räjäyttämään isommankin auringon ampumalla granaatin ilmaan ja lyömällä sitä sitten nuijalla. Ne pystyivät ällistyttävän tarkkaan tulitukseen, alkaen muutamasta metristä aina tuhansiin kilometreihin saakka. Mutta me voitimme. Sitä ei tosin kannata lähettää hyperaatosähkettä kotiin. Olihan kyseessä ainoastaan yksi keskikokonen linurata vastaan, yksi pieni planeetta. Ja kuinka kauan sinä tuhraa, tui oikeuden palvelija? <tuh> Herra Tuomari. Ei, kuinka kauan siihen meni, poju? S Sitä on hieman vaikea sanoa, herra Tuomari. Aika ja etäisyydet... Kiisisti vaan, poju. Ihan noin summittainen. Minä en haluaisi esittää mitään summittaista arviota tällaisen asian. No, pinnistä nyt, pinnistä ja anna tulla. No, tuota, erittäin summittaisesti arvioiden noin pari tuhatta vuotta, herra Tuomari. Ah, ja kuinka moni meikäläistä potkaisi tyhjää? Kaksi grillionaa, herra tuomari. Se on, se on melkoinen määrä pihvilihaa. Mm -hmm. Eli kuten sanoin, he ovat ihan mukavia tyyppejä, mutta ei välttämättä sellaisia, joita haluaisi naapuriksi samalle linunradalle. Ei, elleivät opi ottamaan asioita vähän isimmin. Tarkoitan vain, että se helmostuttaa porukoita. Pau, pau, pau, pau, pau, pau. Sitä ei koskaan tiedä, mihin he iskevät seuraavaksi. Siinä on turha yrittää puhua mistään rauhallisesta rinnakkaiselosta, vai mitä? Voisiko joku tuoda minulle lasin vettä? No niin. Kuulkaa, kuulkaa, kuulkaa. Kyllä näillä kaverilla on tietysti oikeus omaa mielipiteeseen, kun ajatella heidän asemaansa, johon maailmankaikkeus heidät ovat oikeassa. Se kuulostaa ihan älyttömältä, mutta eikö asia ole juuri niin. He uskovat... Hetkinen, hetkinen... ja he uskovat rauhan, oikeudenmukaisuuteen, moraliteetteihin, kulttuurin, urheiluun, perheelämään ja muiden elämänmuotojen tuhoamiseen. Nämä on sitä huonompiakin ohjenuoria nähty. Hei, hei, hei, hei. Onko tässä vedessä jotain seassakin? Tuta, ei, herra tuomari. No, mene sitten panemaan siihen jotain sekaan. Oh. Okei, okay, minulla on idea. Kuulkaa, kuulkaa, kuulkaa. Hänen ratkaisunsa oli nerokas ja kuului seuraavasti. Krikkitin planeetta suljettiin ikuisiksi ajoiksi hidastetun ajan kuoreen, jossa elämä jatkui äärettömän hitaana. Kaikki valokaartui kuoren ympäri niin, että se oli näkymätön ja sen läpi oli mahdotonta tunkeutua. Kuoresta oli myös mahdotonta paeta, ellei sitä avattu ulkopuolelta. Kun koko muu maailmankaikkeus aikanaan katoaisi ja kun koko luomistyö häipyisi olemattomiin, näin pääteltiin luonnollisestikin ennen kuin tiedettiin, että maailmankaikkeuden lopusta tulisi tulevaisuudessa menestyvää liiketoimintaa ravintolaalalla. Ja elämä ja materia häviäisivät, vasta silloin krikkit ja sen aurinko pääsisivät ulos hitaan ajan kuorestaan ja jatkaisivat kaipaamansa yksinäistä olemassaoloa maailmankaikkeuden hämärässä tyhjössä. Lukko sijoitettiin asteroidille, joka kiersi hitaasti kuorta. Avain oli linnunradan symboli krikettiporta. Kun suosion osoitukset viimein vaimenivat oikeussalissa, tuomari Pag, oper, oppinut puolueeton ja erittäin rento, eli siviilissä tuomari Esipo Piprok viisi kertaa kymmenen toiseen potenssiin, oli oli vahtanut sensosuihkuun erään ihastuttavan valamiehistön jäsenen kanssa, jolle hän oli sujauttanut kirjelappusen puolituntia aiemmin. Kaksi kuukautta myöhemmin samainen tuomari Zipo Pibrok viisi kertaa kymmenen toiseen potenssiin makasi jalokivien peittämällä rannalla tuhlaamassa ideastaan saamaansa käsittämättömän suurta palkkiota. Edellä mainittu valamiehistön jäsen hieroi juuri kvalaktidin elämänöljyä hänen selkäänsä. Hän oli kotoisin Solviniasta, Jagan pilvimaailmoiden takaa. Hänellä oli sitruunan värinen iho ja hän oli erittäin kiinnostunut oikeuden jäsenistä, etenkin tästä jäsenestä. Kuulitko sinä uutiset? En... <tos> Toivottavasti ne olivat hyviä uutisia, sillä en usko, että kestäisin sinne ainuttakaan huonoa. Sinun krikittuumiosi on pantu täytäntöön tänään. Kuulin sen radiosta, kun kävin hakemassa öljyä aluksesta. Sillä sattui jotain kummallista, juuri kun hidastetun ajan kuori oli suljettu. Yksi krikittiläinen alus, joka oli kateissa ja jota oletettiin tuhotuksi, osoittautuikin olleen pelkästään kateissa. Se ilmestyi paikalle ja yritti sieltä avaimen. Mitä? Älä hermostu. Ilmeisesti siitä käytiin erittäin lyhyt kamppailu. Avain ja sotahalus ammuttiin Tuusan nouskaksi, ja räjäytettiin paasina avaruusajan jatkumoon. Ilmeisesti ne ovat kadonneet ikuisiksi ajoiksi. Okei. Okay. Tee samaan, mitä te äsken. Näinkin. Ei, ei, ei, ei niin. Näinkin. No. Niinpä niin, mutta mikään ei katoa ikuisiksi ajoiksi. Niinpä niin. Niinpä niin. No, kaikki selviää aikanaan. Tarkalleen sanoen milloin? Hetken kuluttua. Kuunnelkaa. Ajan virta on nykyään pahasti saastunut. Siinä kelluu kaiken näköistä rojua ja roinaa. Ja yhä enemmän sitä huhtoutuu todelliseen maailmaan. Mikä luonnollisestikin johtuu ajan vuorovesien vaihtelusta? hän minulle on kerrottu. Kuulen nyt, mihin me oikein olemme matkalla. Minulla alkaa jo olla kova hinko päästä perille. Meidän tehtävämme on estää sota robotteja saamasta käsinsä kaikkia avaimen osia jotka ne tarvitsevat päästäkseen krikkitin planeetan ulos hidastetun ajan kuoresta ja vapauttaakseen mielipuoliset pestarinsa. Minä olin vaan muistavinani, että siinä nauhassa puhuttiin joistain bileistä. Aivan. No mitä enemmän sinä kertoo, olet noista krikkitiläisistä sitä suurempi hinku minulla on päästä ryyppäämään ja seurustelemaan mukavien naisihmisten kanssa. Millais me saavumme sinne? Heti kun olen kertonut teille, miksi me olemme menossa sinne. No minä ainakin tiedän, miksi minä olen menossa sinne. Joka tapauksessa minä huomasin, että viisi Roinan kappaletta, jotka ovat pulpahtaneet todelliseen maailmaan viime aikoina varsin usein, ovat itse asiassa viisi avaimen kokoamiseen tarvittavaa osaa. Olen pystynyt jäljittämään niistä ainoastaan kaksi. Puupilari, joka ilmestyi teidän planeetallenne, ja hopeisen poikkipuun. Se näyttää olevan jonkinlaisissa bileissä. Meidän on mentävä sieppaamaan se, ennen kuin krikkitin robotit löytävät sen ja saavat aikaan. ei mitä. Eikä bideisiin mennään ryippäämään ja iskemään naisia. Mutta etkö sinä nyt käsittää? Kyllä, minä käsitin kaiken. Ja juuri siksi minä haluankin nyt ryypätä mahdollisimman paljon ja iskeä mahdollisimman monta naista niin kauan kuin se vielä on mahdollista. Jos kaikki meidän näkemämme on totta. Totta? Totta kai se on totta. Niin meillä on samat mahdollisuudet kuin velkillä supernovassa. Että millä? Velkillä supernovassa. Se. Mitä joku velkki tekee supernovassa? On vailla mitään mahkuja. Supernova on tähti, joka räjähtää lähes puolella valonnopeudella Ja säteilee miljardin tähden voimalla. Ja romahtaa sitten superraskaaksi neutronitähdeksi. Se on tähti, joka räjäyttää toisia tähtiä. Käsitätkö? Millään ei ole mitään mahkuja supernovassa. Ymmärrän. Mutta miksi sinä mainitsit nimenomaan velkin? No miksi ei? Ei sillä ole mitään merkitystä. Jaha, vai niin? Asian edin on siinä, että meidän kaltaisemme ihmiset. Minä, Ramppanen Aattur, etenkin Aattur... Ovat pelkkiä diletantteja, ja laiskiaisia tai vanhoja pierruja. Meillä ei näet ole päähänpintymiä, päättäväisyyttä. Ja se juuri on ratkaiseva. Me emme pärjää ihmisille, joilla on päähämpintymä. He välittävät asioista, me emme. Joten he voittavat. Minä välitän monista asioista. Kuten esimerkiksi? No, kuten elämästä, maailman kaikkeudesta, ja kaikista muusta sellaisesta. Etenkin vuonoista. No, oletko sinä valmis antamaan henkesi niiden vuoksi? Jaa vuonojen. En. No, se näet. Suoraan sanoin, siinä ei tuntuisi olevan mitään järkeä. Mutta minä en vieläkään käsitä, miten tämä liittyy velkkeihin. Asian ydin on se, että me emme ole päähänpintymiä, eikä meillä ole pienintäkään mahdollisuutta. Lukuun ottamatta tätä äkillistä velkkeihin liittyvää päähänpintymiä. Voisitko sinä nyt ystävällisesti jo jättää ne velkit rauhaan? No kyllä, se minulle sopii. Sinä sen aloitit. Se oli virhe. Unohdetaan koko juttu. Mitäs minä nyt olin sanomassa? Mennään nyt niihin bileisiin. Oli syy sitten mikä hyvänsä. Luulen, että minun olikin tarkoitus sanoa juuri noin. Näihin lohduttaviin sanoihin päättyy tämä osuus tarinastamme. On kuitenkin kummallista ajatella, että koko linnunrataa ravistellut kampanja reaaliaikaan siirtymisestä onnistui itse asiassa jo kauan sitten erittäin epätodennäköisessä paikassa nimittäin. Pienellä mitättömällä sinivihreällä planeetalla, joka kiertää tai oikeastaan kiersi pientä merkityksetöntä aurinkoa linnunradan läntisen kierrukkahaaran hyljityllä kartoittamattomalla laidalla. Ja tuosta järjettömästä yhteensattumasta johtuen tekin voitte virittää vastaan otti tälle samalle kanavalle samaan aikaan ensi viikolla ja kuulla seuraavan osan teoksesta linnunradan käsikirja Liftareille.